І вечеря з Василем гостинніша за обід, І вечірня розмова щиріша за полудневу, І прощання з танечкою, І проводи на вокзалі, І червоні стоп-сигнали останнього вагона, І відчуття чогось дорогого навіки віки одірваного від серця. Так життя то постійні прощання З дитинством, юністю, наївною довірливістю, ілюзіями, мріями, близькими людьми і, врешті-решт, з білим світом. А зустрічі — тільки пролог до прощань. Дурні пустопорожні думки. Вони й не лізли б у голову, коли б вчасно прилинув сон. Та його, наче вітром, здуло з розпалених безсонням очей. Перевертався з боку на бік дарма. Лягав ігорі лить, втупивши очі в ледь помітну стелю. І долі лиць, занурившись замирившись носом у подушку. Однаково. Думки, думки, думки. Гупає кров у скронях, наче хтось з молоточком відбиває ритм прискореної пульсації. Ні, з таким пульсом не заснеш. Сигарети не допомагають? А ноксирону чи інших таблеток, як на чортма. Поковтав усе в минулі ночі. Лежав, скоцюрбившись, Підібгавши скарлючені ноги. Любив такі лежніщі з дитинства. Не від видачі вдачі, А від почуття беззахисності, Що закрадалося в душу. Сьогодні ходив до валі. Вона ледве очун'є. Так приголомшила її Ота нервова розмова, Ота Андрієва черства байдужість. Добре, що хоч вдалося вирвати дівчину з лабетів смерті. Андрій ненавидить смерть. Він зустрічається з нею в завзятих двобоях майже щодня. Навіть у власній хаті вона зрадливо й лукаво підкрадається до його рідної неньки. І він, озброєний мудрістю й досвідом тисячоліть, безсилий запобігти катастрофі. Запалив ще одну сигарету. Призвичайний до нікотину організм, вимагав чергової порції дурману. Вимагав і пручався. В горлі пекло, серце стугоніло, пульс шаленів. Ні так не годиться. Натяг піжаму, навшпиньки пішов до виходу. У прохідній кімнаті почув з ліжка голос недремної матері. Не ж спиш, сину? Не спиться. Куди ж ти? Подихаю свіжим повітрям. Повітря було духмяно свіже Таким у кімнаті воно не буває ніколи, хоч круглу добу тримає навстіж і вікна й двері. Таким воно є тільки під високою стелею неба, чистого, незайманого, розтвіченого ліхтариками зірок, увінченого золотим німбом молодика. Андрій вдивляється у небозвід і думає про те, що по ньому Можна вивчати не лише закони астрономії, а й уроки історії, рідне українське небо. Ти особливо зрозуміла тому, хто народився і зріс під тобою. Його очам ти відкриваєшся, як частка рідного краю з материнським сяйвом світової зірниці, срібною курявою чумацького шляху, працьовитими косарями таємничим волосожаром, королевичем місяцем. По нічному небу розшифровуй і читай скорботну і мудру книгу України з сарматськими битвами, козацькими походами, кривавими сльозами бранок та солоним потом чумаків. У лихоліття Андрієвого дитинства ці тихі небосхили ставали ареною лютих боїв, так само як ліси і поля, міста і села розтерзаної української землі. Небо, ніч, далекий оцвіт галактики, втихомирують розбурхані думки, навівають спокій. Перед лицем незбагненного буденні переживання і клопоти здаються фантастично дрібними. Сама людина німіє й скоряється, Перед величю всесвіту. Колись то було покірністю раба. Тепер це подив завойовника. Защебетали солов'ї. Ці невтомні співаки гніздяться не лише на подніпровських кручах, а й тут, у глибині печерського материка, в густих зарослях барачно-вишневого провулка. О на якусь часинку задрімали, а оце перед досвідком затьохкали, залящали у своїй дивовижні колоратури. Лунає гімн велетенському коханню, створений маленькою, але всесильною пташкою. Лунає передсвітанкова олімпіада соловейків по всьому Києву, по задніпрянських сагах та луках, аж до поліських борів і чорноморського степу. Вийшла слухати соловейків, і Женя Дорошенко. Їй теж не спиться. Ні, це не безсоння. Такі неврастинічні тонкощі не допікають її ніколи.